يا من إليه المشتكى مشتكا عدد دليل قد بكى قد بكى يا من إليه المشتكى مشتكا عدد دليل قد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 Zahvaljujem vam na njegovim blagodatima, da uslimo salavat i selama poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasalam. Na njegovu porodicu, na njegove sahabina sve nje koji ga slijede, svoj njega dana. Proši pust smo gorli o uho, ali i selam. Jel' ja tako? I onima koji su sa njim na nalađi. Pa smo kazali tri njegova sina. Cijelo čovečanstvo danas potiče na ja tako tri njegova sina. Ham, Sam i... Jafez, a Ken'an ili Jam je onaj koji se utopio kao, kao nevjernik. Ako je lađa pristala na Džu Diju, da smo da je to vama, tako kraj Turske prema istoku, ljudi su srši se lađi, živjeli su zajedno dok se nisu rodili, pa su nastale hijrija, tako pokrijetanje naroda istočno i, istočno i zapadno. Pa smo kazali da određeni veliki narod danas koji su poznati e, poteču u svaki od, ja tako, od nekih unijuhovih sinova. Kinezi, Turki i Rimljani, znači Turki je sve ono što je Tataristan, što su Čerkezi, Rusi i tako dalje, svi su oni Turk, Turk narod. A Rimljani su ovom stari Grci, šta je za ovi koji su stvari vljop, ropljani na ovoj, na ovoj strani. Afrikanci su doledali od, od Hama, od Jama su Indija i, ne znam, Alizija, Indonezija i Furus. A na Arabskom polostru je Sin Sam, od kojeg su šta? Kojeg su Arapi, jel' ja tako? <clears> Ođe <throat> samo ovaj, malo karta. Ne da li vidite. Može, može. Znači, apuzimo da je se Selađa, negdje ovdje, jel' tako, i da je e, centar Na kažemo Hidjer je bio, mjesto u Saru Kšije, krenu star bio Babilon. Ta tako. Negdje između Tigrisa i Eufrata, tako. Odjafa se tako od, prema Evropi e, Rimljani i Grci tako, Turci i i na u onoj strani. Od sama su Hindijci, Furus, Adolesu, Kinejava, i Furus, a dole su Kineova, Habeš i Kopti, što su Afrikanci od Sina od Hama. Ustajem se od Panom i ne znam Australijom, Amerikom, tako kad su narode stigli na te prostore, mi nemamo o to tome neki podataka. Ako uzmemo, a ispravno je, da je cijela zemlja potopljena prilikom, prilikom potoka za vremenu, nuha, nuha, ali sama. Ja tako? <clears throat> e, mi danas govorimo, govorimo danas o hudu. Jeli, e, najpoznatije, najpoznatije e, pleme od Sama, znači sami je ostao na ovom prostoru, na ovom poluostrova, jel' Najpoznatije pleme, sad ćemo da završiti, samo kažemo, znači, je negde prema jugoistoku ovamo, znači, tu je na granici ovom negde Jemena i, i, i Omana i Saudije u ovom prostoru prema moru, tu je se ne pleme Ad, pleme Aad. Ako pogledamo Huda, a.s., nego rodoslov, znači, sin Abdullaha, Rabaha, Huluda, pa imamo Aada, po kome je pleme dobilo ime, nazivi narod, pa imamo ime sa Irama, sama i sina Nuh. Znači, ovo je, rodoslov Nuh, Nuh a.s. Každa je od Nuh, a.s. do Huda, pro, od prilike prošlo oko 5 stoljeća, Allah lišla najbolji, najbolji zna. Ovo <coughs> je, od prilike, je li, Ukratko ono što nas interesuje, Hud alislam, njegovom i njegovom onaj njegov narod. Oni su Arapi. Naći oni su Arapi. E, Ibrahim, ee Nuh alislam nije bio Arab. Nije bio ni Adem alislam Arab. Je l' tako? Prvi čovjek, šta je bio bio je čovjek? Teško je prepisati ikomi. Ma da su Arapi e, njut koji ima jaku nacionalnost. Mi bož nije nas nisho na interes. Moramo nas neko natjera da, da kažemo šta smo mi. Jel tako? I onda kad e, kad neko kad neko potiče nekog naroda. Jel tako? Ako od, od Jafesa e, nastali Kinezi. Je tako? Pa On njegovi potomci su ostali ne znam Turci, Rusi. A nastali su i Sloveni. I ovi koji su u Evropi, Rimljani, razumiješ, ona pojedina plemena su šta dobijala dobivala, njihovi potomci dobivali e, imena po, po, po nekom deli tamo, ko je, primjera, a hudo narod dobio jednog od potomaka ime. Jel tako? Tako zove njegov narod. Naša, ta, naše to pleme zaosebnih bošnjaka i mi smo potom, po redku, i svi koji smo na Balkanu, mi smo taj. Ne možemo mi se pripisati, s mi kinezika, nismo. Moral bi gonditi sve do sama, ali e, s inog da se spojimo tamo sa njim. Nego su narod tako se prepoznali po, po istoriji. Zato primjera Srbi, Hrvati, ovi koji su, e, Sloveni, koji su na ovom prostoru, ono su i bošnjaci. Znači ne može se izmisliti novo, nova nacionalnost, nova narodnost. Može ga izmisliti, ne mogu ja biti Arab kad nisam Arab. Ne mogu biti arabka, kad nisam Arab. I nema veze ko sam ja, šta sam ja, stvari samo je bitno šta ja želim na osnovu tog mog porijegla. Od toga se danas odi bitka. Jel' tako? Pa ovaj narod je zbog, jeli, zbog svog stanovanja opustni, zbog svojih prilika i e, svog mentaliteta, a, to su Arapi. I to su čisto krni Arapi. To su pravi Arapi. Pored njih, oni koji će doći nakon, Hulislam je i narod Samuda, kojom je poslao Sarha, a.s., i narošu ajbov, to oni koji su bili baš na Arabskom polostrovu. Zato kaže poslanicama na salemu hadisku od Ibn Shabana zera da upitan koliko je bilo poslanika koji su bila Arabi. Koliko je bila Araba poslanika? Ibrahimov, tako? Jel on bio Arab? Ha? Malo preo starape Gospodanije, došao je. Došao je na. To što iz Iraka, i rođen je sam rodinom Iraka. Jelju usvaljen sam u <clears throat> usval Arape. Da. Pa kod njega on preče da nije Ibrahim. Da je oni nekako im rekli, kazali jer kad nije, kad nije unuk Bošnjak, ne može ni ti biti Bošnjak, tako. Pa ti ti tičeš goni do do dede, soga po kojim se dobio ti na svoju nacionalnost, narodnost tako dalje, jel? Po pa kada je poslanih, sallama sallama, četvrca su poslanika Arapi. Kada je Abu Zerru, četvrca su poslanika Arapi. Hud, Hud, Salih, Šu'aib, u Rasulu, kaj ja Hud, Salih, Šu'aib i tvoj poslanik misli na Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam. sallam. Jel' ja, tako? Uh, dobro, odakli poslanik su Arapi. Kako je poslanišan s Araba? Po čemu je Araba? Pa, Kada Ismail i nije bio Arab. I nije njegov sin bio Arab, I nije njegov onuk bio. Nije ni Ismaila sada bio Arab. Kako onda Arab. A poslanišan koja odlazi od Araba? <laughs> e, imamo dvije vrste, dv vrste Araba. Imamo one, da kažemo, čisto krne Arabe. Imamo čisto krne Arape, to su oni koji su e, na, nakon e, Nuh al-Islam nastali, da kažemo, jeli, postali Arape, da kažemo tako. To je Ad i Samud, to su dva naroda koji su osnova Arapa. Oni koji sanima ulazili u Tezbijnstvo i ženili se od njiha, oni su se postali po-Arapi, oni su se po-Arapili. Pa oni nisičici kreni Arapi, to su poarapiljani Arapi. Imamo danas mi i bosanski Arapi, tako? i imamo? Imamo kad Sarap poželi Bosanku, ono djete ili bosanac, to so jesi ili Bosnjaki ili Arap ono koji se rodi. Pobavi Arapi. Pobavi Arapi, man. Ismailan Sanka se so ženi od uh, džuruhuma, i potonci će biti koji su šta? Arapi. Koji su Arapi. I od tada vodi i porijeklo, sve do poslanika sam 7, nekako hiljala godina do poslanika sam 7 i svi oni potrebni s koji će bit bit će u stvari a? Arapi. I to u stvari oni koji su poarapljeni. To su oni koji su poarapljeni, jel tako? Lose, e, mostare, znači oni su, a? da kažemo, novokompanoani Arapi, jel? Imamo i jedan nazivaj bosanski Arapi, jel tako? Nisam mi Arapi, ali djeca koja se nastala od Arapa je naši Se s estará sarap su ti taka vrsta taka vrsta araba Dobro imamo dvije strane s druge strane imamo arapski jezik Ja je govorio poslanici smo sa nama naš arapski jezik A onda je arapski jezik Šta smo govorili za prošli put jezike Ko je prvi govorio arapskim jezikom Nu Va Nu Dobro Adem. Adem. po najispranim mišljenjima da je Adem ali Selena govorio arapski jezik. Da je Adem Selena govorio arapski jezik. Međutim, je znači naoko se narodio narod, naroda nije bilo još jezika. Međutim, ako je sa Kazonom sa prošlih puta ako je uh, Nuhova Selena bio samo njegova tri sina i njegove snahe, onda je moguće bilo samo tri jezika koje su mogu govoriti između sebe. Ako je bilo 80, kako se spominje u drugim revaletima, pa su nazvali mjesto u kojem se iskustali s almanun, po njihovim podjezicima, da je bilo 80 jezika, pa je nuha sada nijema pregodio. Pa imamo sada, da li je nu. Adam, da, li je nu, da, li je nu da li je sam, pošto od njega arapi, a ako je sam, onda je to naučio od ja tako. ili je hud, pa se govori da je hud, da je prvi koji je govorio, on je verovatno prvi udario temelje, Znači posebno pleme koje je govorilo samo arapskim jezikom. Znači, nije Odvojilo se i govorilo posljedno čistim arapskim jezikom. I ako kažu da je ona jezik koji mi danas poznamo arapski jezik, taj čisti arapski jezik. Nakon kuran Korana obljavano da ga je prvi govorio Ismail Ali Isanam. Da ga je on naslijedio, džuruhman, jer džuruhman je nasadnik od Ada. Pa će Ismail nam govoriti i naučiti Po svojoj ženiji i svom tazmisa naučiče čisti arapski jezik, ona je književni koji danas mi poznajemo. Zato ka se uzme stari arapski jezik i književnost i pjesništvo odgovara potpuno današnjem jeziku, znači ne razli ne se ne. Ne razliku je Kur'an objavljen na čistom arapskom, na čistom arapskom jeziku. Iz nasog oni koji živjeli, a? I su tad živeli, ha? Jerapi sazali, zato imate e, onim naba tafsir Ka mnoge, mnoge to tj. mnoge riječi u Kur'anu, Tefsirije, arapskim pjesmištvom. Dođem, čovjek kaže, jesu, zna li Arapi šta znači ta i ta riječ? Kaže, znaju kako ne znate. Pa kaže, jeste slušali onog pjesnika u toj pjesmi, on kaže, tako i tako. Jeste čuli onoga? Pa kaže, drugu riječ. Ide strancu po strancu. Pa nađemo riječ. Kaže, znaju i Arapi obavu riječ. Kaže, znaju, da niste čuli tog i toga. Prevrne strancu, znaju ovu znaju za niste čuli toga 100 stovotine godina vraća se onda da spominje pjesnike koji su u svojim e, pjesmama spominjali određene riječi. I da znam, mi govorimo aramskim jezikom. Spominje se također da je Al-Dišan učio Kur'an prije nego što je objavljen. Pa su menaci slušali Kur'an. Pa su se divili ovom, ovom jeziku. Pa kažu tubali umet, blagoli sa umetom kojim će biti ove riječi objavljene. Tubali ejvav, blagoli se grudma koje će nositi ove riječi. Tubali elsine, tekelemu blagoli se jezicima koje će učit ove riječi. Misli se nakon, Kur'an je Kur objavljen čistim arabskim jezikom. A ova što najbolje. Najbolje zna da li ademe alleme ademe s'a kulleha alleme ademe, ne sna ko što ono poduće Adama sve. Se ono što je potrebno bilo ono što su to meleci nije znali od... Ja tako kada vam pokazuju olovokom da rekuju olovoka, mobitel, mobitel, trnokop, trnokop, krampa, krampa, meleci to to niznali. Meleci to nisu, nisu znali. Zato što je, je da je Adama je bio pametniji o svih njegovi potomaka. Koliko je milijardi potomaka, o svih je bio pametniji. Allah je što ono zna, najbolji Ono što spomenuje Zahuda, Znači, Adem ili Svema bio visok koliko? 60-etaršina, 60 oko 30 metara. Kaže poslani poslaniji Svema Sveme i ljudice da sudnjeg sudnje dan se smanjuju pa će biti manji i manji. Što bi znašlo da oni deset vjekova i koliko još nuha ili Svema ostao sa svojim narodom, deset vjekova. Oni su se sta sma, smanjio što, zna, što bi trebalo znašli da su oni još uvijek bili kropni u, u, u, u to vrijeme. Krupnik, kažemo da je dođe sad čovjek od piše iz metara. Krupan čovjek, tako? Ili nije? Ljudina. <laughs> Ljudina. E, da li je hud, ale, hud to jest kao ad, potomce muda, potomce je sama, da li su oni tokom ovih vjekova, samo oni uspili zadržati to u veličinu, jer ali što kažu, vas i on izabrao da imate ozadekom filhanke grestva, da, da je vas malo dao da budete malo krupniji, što bi rekli sokoko to krupni da su bili oni jer e, prinosi domaći khat tabiu su 3 metra. znači neki da sama su bili sok 3 metra. znači ako bilo ako su bili visoki utorne 3 metra što znači da bi, da bi ovaj narod trebao da bude makar na pješa 8 metara, je jako, ili možda 10 metara skupni. znači mnogo veći od drugi narod koji su možda bili 3 metra, 4 metra i tako dalje. pa vi jeste kad zadržali to što Vašem plemenom je zadržata ta ta veličina, nije, nije, nije drugom plemenom. Jel' tako? <clears throat> Allah što ona ne boje od... Ovo znači u njihovo vrijeme, ovako su oni zdržavali tom svojom e, krupnoćom veličinom. Jel' tako? Uvijek Allah šlan kad spominje, Hudov narod spominje Ad, spominje ga nakon Nuha. A onda nakon Nuha smo spomen... Pa nakon Nuha, pa nakon Nuha. Uvijek u tom kontekstu se spominje, da Allah šlanu e, poslao Huda nakon, nakon nuha. Što znači da oni stvari, ti narod e, koji će doć poslanik nakon nuha. Nuha, alaih salam. Jel' li tako? E, mi smo vidjeli na kardas, oni gdje da su u Jemenu. Ime Hadara Meuta, Omana ona, i, i, i, i ove pusnje, i ove rugo Hali, koja je najveći, najveći dio Soljske Arabije, kada gledate ovako, od istoka prema zapadu stvarvinište da je Selska Arabija sa u, u pustinju to se rubo hali ja tako pa su onegde na kraju tamo prema moru e, e, Brda birda ka zaw ahqaf povoduje zaw ahqaf on su u tom području znači naprali hitz negde do iz Babilona i nastanili se so, imam su gradova i malo ljudi koji su žili u pustinji kao pravi kao pravi beduini jel tako <clears throat> spominje se grad koji Irem, spominje se grad Irem, spominje se pustnja. Vidjet kad budemo govorili u ništanju, da je vjetar prvo pokupio one iz pustnje, pa je bacio one po gradovima. A Irem se spominje u suri Fajr. <coughs> Nam treka je Fajar, abut kribijan. Ireme, eh? <coughs> dati la imad, eleti <coughs> la miuhlak. Također, jel, spominje što je uradio sa Adam, da je kaznio, kažu u Eireme, zadateljima, da irem koji je bio na stubojima, kojeg nije slično bilo, kojeg nije bilo slično, znači i grad, civilizacija, e, niti bilo prije ni posle, ono što je trebalo u da bude od, od građevina, da su ukrašeni bili zidovi, stubovi, da je tu bilo od zlata, pločice od zlata, onaj da su imali dvorce da su imali palače i tako dalje to su so radili u to u to vrijeme što tako tetahizun nasani alekum l'alakum takhldun gurun huda ve salam mi uzimate te građavine i to ko se brine o otom kao da će večno kao da će vječno živjet znači tako je to izgledalo da čovjek napravi sebi zlatna kuću od srebra ha? atokit inaktim raznim lanččima kuću napravio od 100 milijardi eura i onda šta, zašto to radiš? Pa ovođem je život. Što će se pravi? Zato što mu je to život. On nema drugog života, on mora sebi to urediti. Sebi to morao urediti. Bilvi sebi uređivala kad mogli. A pa la samo redio vječnost. U Krasu ga fina. Ona kao medunjaloku Njegov život će se to malo pokušat u red. Samo je neometal, gorur. Varljiva. Zašto je varljiva? Zato što što je kratko, traje. Što možeš svake sekunde napustiti. Nikad ne znaš kaj ćeš napustiti. Zato je varljiva. Zato vara. Ja tako. U tokovi, e, prošlo nekoliko vjekova, kazali smo, Allah, hodžišanu sunnet, i ovoj sunet koji su uzeli ovi ranije i danas dan. Da su, ponavlja se, kažu istorija, se nema stari istoriji, istorija, da se uvije šta? Ponavlja. Jedno se desilo nešto i to samo ponavlja. To samo ponavlja. Dede, nane, dobre bile, ne znam, nija, mašlana na sjezdi, dan, noć ući na klanje, ali kada su umrli, hajmo sliku postati da se posjećamo, dođu, unući, će, hajmo malo i Kipćića malo, Hama i ne pruđu generacije i generacije, nekada uđe šetan, kaže oni su njih šta obožavali. Ovako je počilo sa Nuhrenim narodom i kroz ove sve vjekove, hiljade godina do današnjih dana. Obište, gdigod hoćete usijeti torbeta. Koji je u torbetima? Zlikovci, muđrimi, najgoriji ljudi, lopovi, kurvari. Jesu li? Nisu. Dobri Nisu. Niko neće lopu, pod turbe, niko neće kurvaru, niko neće e, koljača nekako, niko neće zinaloča, nikom ne drže turbe. Nije nikom komi nekakvi dobri ljudi. I nakon što prođe, znači neće to doći nakon 100 godina, ali nakon dvijesta, nakon pijesta, prošlo i hiljadu godina da bi se nuhov narod pokvario i drugi hiljada bi popravio, I nije ih popravio. Koliko to uzmi? Ma, i da nas dan vidimo, ne moramo daleko ići. Sto metara, bro. Neđe sedam vraće, neđe štrneste, neđe dvajeste. Neđe jedan, neđe nima niko. Najbolje kada je niko, onda, onda nis muštice. <laughs> Dobro, pa kažemo, a uvijek to budu dobri dobri ljudi koji kroz vrijeme... E, uzmu se slike, pa prilike, pa na kraju kipovi, tako dalje, dok ne pošne udaju božavu, kao božanstvo za ovaj spušta kišu, ovaj snijeg, ovaj dobro, ovaj rađa, ovaj plođuje, ovaj, ovaj, i tako dalje, kad hoćeš da imaš djeta, ideš onom kipu kad hoćeš kišu, ideš drugom kipkom, hoćeš sunce, a nije Sun tako. Grški Bogovi onaj, bog sunca, bog zvijezde, bog zvijezde, ima i lonicove boga, za Vrata, svaku nešto. Bog ljuva, bog, bog ovog vina. Bog vina, a ja, ko će sijeti? Da rodi grođe, mora, mora neko dati da rodi grođe, samog grođe rodi. Mora neko dati. Jel ja dao bog? Jo ja znao bogu, sam koji? Ja tako? <clears throat> Kažu, ko nisu bili, e, božanstvo poznata, Sada, Samud i Heba. Sada, Samud i Heba. I ono kaže Hurd. Ovo znači bila poznata tri poznata božanstva kod, e, ovo, kod ovog naroda. Rekli smo da je prošlo nekoliko vjekova od Nuhane Selam da se, dok je se, narod uzeo ove dobre ljude za za bogove, tako. Na ovakvu tog Allahšanu šalje jednog njihovog brata između njih čovjeka, to je vuda, uh, Vuda uh, ali i sallam, tako? Uglavnom, koji svaki poslanik, koji danas hoće, većena, većina ljudi danas nas žemi su mušljici, ima, ima nevjernika koji su ni pravi nevjernici koji negiraju da postoji kako božanstvo, Jel' tako? Ili sebe proglesovaju Bogom i tako dalje. Ali većina, oni koji su uzeli među sebe i pravog ili alađešanu, su šta? Uzeli su nekog drugog, uzeli su posrednika. Njemu se obraća, njemu, većina je takvi danas na, na zemlji. Da su hindusi, da su i da li su nije bitno. <clears throat> Što ti tu tako radiš? za tako ali... A babo djedo. A djedo? Šukum djedo. Aha, to znači traja kod vas 200-300 godina. Jest. Dobro što je bilo pri hiljad godina. E to ne zna. Kako ne znaš? Mi imamo isti slučaj na našim prostorima ako hoćeš neku stvaru. Šta, šta je glavna isplika? A ba ona. Naše znači, babe, naše djede, naše nešto djaba radili. Ne znam ja da su djaba radili ili ono zna ili ti pozivaš na njih, međutim, šta je bilo prije 1400 godina, kako je postoji prije 1400 godina? Ne znači, se vraćati samo 100 godina ono, dajmo se vraćati 1100 godina. Ne, neće ih da se vraćati 1100 godina, on samo hoće da se vraćate 50 godina ili 100 godina. Ili 200. Što je, šta je pro? Problem. problem. Što je problem? I onako ti pokušaš da promijeniš, lažo, lažiš, lažiš na poslanika, lažiš na olemu, A, Ne znaš, glup si, zaustov. Vrijeđaš, vrijeđaš, vrijeđaš oni, vrijeđaš oni. Ne znali sa si. Sve su opisu kojem su oni opisivali. Nuha, kojim su opisivali hudeo, opisivali poslanika, sva se ljeme. I danas oni koji hoće da ljude opozore da promin ono što im ne valja. On mislije kad, kad, kad ga zoveš da ostaje nešto što im ne valja, da si ti njemu neprijatelj. Da smo neprijatelji. Je li tako? Pa kažem na kraju, hajde, Stakom je božavamo? kaže ako božate kipa ili mi maladišanu čeka kazna. Koja je to kazna? Na donjao može prvo, a može na hajdaj dan. Šta ti? Hajde vidimo šta imaš ti tu. Hajde, et. pametan kad i kad, kad ja lako uz dobar hajd zove ga da nas. Na nas kazne. Je li i i i Kureš, sam sam i pozivao poslanika, mislim da im kazne, tako? Hajde daj anu bi malo, hajde. Oma kane ili azi bohman tafim, Allah kaže, poslanik se neće Allah što vam kazniti, dok sti među njima. I onda je bilo pojedinac koji su primila Islam, is, koji su is, stakfirinu, koji primila Islam polako. Jel' tako? Međutim, poslaniko umet neće bit, rekli smo, kažnjen, Allah što neće umet kazniti, neće ga uništit, neće ga predati, ni se može uništit, dok prije narod su bili uništavani, sve, sve do posljednjeg, sve do posljednjeg, jel' tako? Ale šau uh, hudu, način hudommu ođizu nije spomenu kraan. Drugi poslannika je spo spominja tako slaoleh Ha, poslannika s na tako da li od Ibrahima ali i seami, us spominjaju njihovemu uđze dok hud, ali ne spomenje ništa da je imao, da je odnarroju traže da je nešto donesi da s tih poslannikovno tako, ali ne spominje nikako Nikakvu muđizu od huda ili selam, niti da li on imao nekakvu posljenu poslancu, kako se njegova knjiga zove, kako se njegovu suha, vjela što ono to, ne. Ne spominje, ne spominje u tako? Svi oni koji pozivaju narod na istinu i danas dan, nikad ne kažu čovjeku, boju se Allah, ali daj mi pijet mara, každa sam ti to rekao. Ha? I govoro su, ja ne tražim od vas nagradu, ne tražim zahval, ne tražim ništa, ha? Ti to vjerojatno radiš, neko plaćat, neko. Kaže, ja mene dovoljim da malavim šta da? Na, Nagrad, je tako? <clears throat> na kraju, i nuhali se vam, mene se imali se vam, i poslanili se vam, i udali se kaže, dobro, ako, ako, vi, ako vaša božanstva nešto znači, ha? jer oni su na svoje božanstva kojima su išli molit da, da njihovo nešto treba našteti da tako nekad nešto desi i kaže teo to gorlsko to što sti bolestan to je onaj naš bog te ne znam poslučio na neku bolest neku i tako dalje ta <laughs> poslanim salameme ma wadakramukama qalan koji poslanim salamem neko vrijeme razbolio se došla je u muđemila žena bulegaba pokazuje na era rabbak ila qatrak Ja ne vidim tvojeg gospodara, osim kad ostavio te. Pa kada liš lanu, nije tvoj gospodar za borbe, nije to nije te. Ostav ju, tako? Ne galaš lanu, ostavino vrijeme da vidi ko će biti na istine ko, ko neće. Pa kaže nu, uh, hu, da kaže, hajde dobro, vi i vaši bogove pripremite sve što imate protiv mene zajedno, a pa mi naškodite nešto, pa mi nešto naškolite zajedno. Nekakvu varku, šta imate, hajde pripremite protiv, protiv mene, je tako? I Ne nemojte mi kaži, ni imalo vremena dati. Ovo je slišno Mubahele. Znaš što je Mubahele? Ha? Ne, to je Li'an. Li'an je, je međustveno proklanjanje, no što je između čovjeka i ženi. Mubahele je slišno Li'anu. Međustveno proklanjanje, kad se čovjek i žena, kad čovjek optuži ženu za blud, pa ona kaže, mi na tako? Kaži on, jesi, a nema svjedoka. Pa je Lašanu propisao, kad dođu u pretkadiju, kažu, zakoni se, tako, četiri puta, da si je vidio, peti put, da te Lašanu proklije, ako lažiš. A nju je kaže, četiri puta, zakoni da nisi, a peti put, da je nakredno ako, ako jesi, jel tako? To je lian, to je mično proklanje. Ovo je mu ba, slično proklanje kad ti dođeš sa svojom djecu i dođe na s druge strane s drugom djecu, sa familijom svojom, pa kadeš namo pozvat, namo pozvat Allaho proklijedstvo na onoga koji laži. Na onoga koji laži. Je ovo propisano, Islava? Sviški, moji aj. Poslanicna kada je dolazvan iz Neđrane, tako kad je došli delegacija, pa kažu za Selam je Boži sin, mali bog, veliki senji bog, mati, žena... Ne možete snaći. Pa kaže, primjer, Isaja, koji primjer, Adeban, Selam. Stvorio ga zemlje, narekao godino, bio i tako dalje. Međutim, ako i tvrdite da ste vi na istini, evo, pa je poslanicna koga? Hasana i? I Hoseina poslanicna dobeo. Kaže, ovo je moja familija. Pa kaže, hajde i vi Kristova kaže, pa ćemo prozvat pokles, fosome nebetehel, fosome nebtehl, fosome nebtehl, fosome nebtehl, pa ćemo prozvat ovom poklesu na one koji lažu. Pa kaže, nisu pristali, nisu pristali. Pa kaže poslani da su pristali, ne bi izašli iz Medine, a već bi bio njihov narod uništen savu, neđranu da su pozvali, ne bi izašli iz Medine, ne napustili Medinu, a već bi bio njihov narod i njihove familije familje uništeno Neđeranom. Pa ovo je slično, tako poslanicima tražio i hod i drugi poslanicu tražio, kaže, hajde ako imate nešto, hajde protiv mene, hajde, protiv mene. Imao lemnje koji čak odneđe određenim situacijama, pozivali uh, određenu lemnu kao pitan fihrske mesele, da li se ruke dižu ili se ne dižu. Ha? Pa kaže jedan učinak ovim drugima koji stvrdili da je tako mi je znate da je sahih hadis, gdje se dizu ruka, a vi znate da je vaš hadis slab. Hajde nebta hilfe, neđalane, ta' laj, ali kaže. Pa kaže nisu pristeli, ali za. Kaže da kada pitanem fiqh i ove stvari, slab i gdje je pitanem štihada, tu nije dozvoljeno, nije dozvoljeno Mubahir, Allah je što najbolji, Najbolje zna. Ja tako. I poslanik u naru drugi su obično i naš i na, i naš u naše vrijeme obično narod onaj ona, ne igra da će biti proživljen. Ko se tu da vrati? Dobro što se mora vratiti. I da se vratiti opet u vjeru. I kad mu doneseš nešto on kaže sihrbaz, Mađunčar nas, Mađunčar nas oko mjestu. Olouka. Vopta. Kako to? Pa, Spostman, čovjek. Nismijal. <laughs> <A>. <laughs> Možda siti ti to nešto radi, čuli novo, ono, ništa to ne pika se. Od misale se nam tražili. Haj nam kaži, proživi neko. Proživi kada je, ha, da, sašer, nobi, ha, da, sišer, nobi. Hrdi, sišer, to postu. Spušta nam trpezu s neba. Slašta trpeza. Jedu, jedu svaki dan. Nekim kaže da je više puta, da svaki dan se trpeza spušta. A nije samo jedan put. I spriši trpeza, jedan batak, jedan ljepa sakrije. Kaže, možda je, sjej da je imali kada on, kad se vrati trpeza, da je imali. Pa su krali se trpeze izkrili. Wow. Kaže, možda se neće vrati da dobra, dobra manđerija. <laughs> Ovako narod radi. Ovako narod radi. Pa da li ko će biti proživjeni tako... Kada je došao u poslaniku Slema, on kosti, pa ovako i mi kosti u prašnu, pa kaži, hoćemo mi, k'ovaj, remijem, tako, da mi budemo proživljeni, kada je poslanio Slema, tebe će proživjet i te tvoje skupiće kosti, taj tu prašnu skupiće, i proživjećete i odvećete u džene. Odvećete u, u džene, pa je vaš na onog glavi, on je zadnje, u suri, suri jasi, je tako? Nakon svih pregovora, dogovora, razglabanja tako, ne spominje se koliko ih udali se nam ostao u svom narodu. Ako uzmemo da su tada narodi mnogo živjeli, mogući da je ostao, da ostao dugo. Jer, da kažem dosko, pre, primjera, navodi se da je onaj ona faraon koji je vladao za vrijeme muzala stvarno da je vladao, vladao 300 godina. Da bio vladar 300 godina. Činitni ljudi su imali malo 300, 400, 500 godina. Tako, poslani se spominje ben u onoga pobožnjaka da je živio 500 godina, činio i badet 500 godina, na onom ostruhu, da tako. Pa ljudi su mnogo. Koliko je du hudali sallam ostao sa narodne, ne spominje se, tako. Uglavnom kažu, eto, ti straži od nas da mi tebi nešto naškodimo ne možemo. Hajde ti nama da vidimo šta ti, šta ti možeš nama učiniti. Jel te dosta, eto, popio sam se na glavu. Pa kada je hudali sallam šta kaže? tab besorniti na kezbu. Qasbudar mud men utra utra ulash ti mene. Ti mene pomoz. Ja tako rekao Inur. Nur Halis selam. Pa kažu kaže traži imate ono ti nama obećavaš. Kaže alshanu kad veqa aleikum min rabbikum rajsun wa ghadab. Kaže gotovo već je, pala već je određena Allahom Žišanu kazna i srđba na nas. Pa kaže Allahišanu na drugom mjestu, i još samo malo, postaći do koji su nadimi, koji se kaju, ali od kajenim neće, od koristiti. Kad dođe, kad dođe, Melkis počne raditi ušu, gotovo. gotovo je. Ta se je kajen i kaže, bili ja sam mogao rad može drugi put. Na sunje dano što je rad, pa ćemo te pita šta si šta si radio. Je tako? Kažemo, još malo pa će biti im kasno, tak veče postati oni koji se koji se kajo kaja neće biti od koristi. Pa je lašan odredio prve godine, druge, tri godine i po godine suša. A živio su toj pusnja to je pustnja. Sto bilo u Savnijsku ravinu. Nakaj na televiziji. Velika pustnja, tako veliči dio Saudiske Arabije možda, koliko je gori, 93% Saudija pod pustnju. I ovo je na veći pustnja u svijetu, je tako? Nato tom pogodi suša, ne da, godinu, dvije, tri, nema padavina, ha, izmorili se, e, iscrpili se i tako dalje, treba kiše, a nema, kiše nema, rastinja nema ništa, je tako? U to vrijeme, u to vrijeme kada bi neko, nekova pogodila, neki belaj, bilo na ovom prostoru, na drugim mjestima, dolazili bi u Meku. Dolazili bi kod kjabe i tu bi molili Allaha Đalešanu za, za pomoć. Ne za pomoć, bilo kako. Meke nije bilo u to vrijeme. Meku je izradio, nakon toga, rekli smo, Ibrahima li se lansa i smaj napravili kjabu, međutim i u to vrijeme spominjuju se, E, na kraju ćemo spominjeti. Rekli smo da je Nuh a.s. poslanic nam spominji pita koja je odoljena, pa kaže Osvan. Kaže, ovdje je prolazio Ibrahim i Hud i Nuh su spolazili ovdje na svojim devama i činili. I rekli smo da je svaki poslanik činio, u, u, u, u, činio hađat, išao na hađat. Tako. Pa spominje je Nuh a.s. Pa spominje se da je narod dolazio kod Kiabi. Znači Kiaba je bila kako je bila, odakle Ibrahima a.s. koliko ćeš proći vremena pa će i, i ta Kiaba ja biti uništene, tako dalje, ne imamo podatak o tom. Ali spomljuje da je narod dolazio kod Kiabe i da je činio hađ, tavafio i da su molni kod Kiabe. Međutim, Mekije nije bilo. Mekije same nije nije bilo. Jer nije bilo vode nikad prije toga. Međutim, kaže, oko a, u blizini Kiabe, negdje po njim, jel tako, okolini gdje je tačno živjelo je pleme, živjuju je narod Amalika, Amalićani. Živjeli smo ta u, u, u to vrijeme u, u, u blizini. A Malik sin, lauza sin, sama sin Nuha. Kaže, a poglava Ramalika u to vreme bio je Muavijevni Bekr. A njegova majka je bila iz plemena Ada, koji su bili ovam od, iz mjesta Irema. Pa je bila iz unjeha mjera, pa su nekad zi? zi, zi, zi tako ženio se u to mjesto tako dalje. Kad je pogodila sur, prošlo dosta vremena, tri godine ali tako, Ada je poslao delegaciju da idu u Mekuda, da kod neke je tražde Elashanu im pošali kešu, je tako? Kad su prolazili pro Amalika, svatili, su kod njihovog ovoga, sad će njima biti rođacini, je tako? Miće rođaci, pa kaže otcijeli su, njihe 70 je otkrinila da, da, da dovi. Na čelu im je bio, spominje se, Kajl, ima bila Kajl. Kad su najviše pred ovoga, ovoga poglavarama, Amalika je svojatelji skod njega i ostali se čita mjeste, jeli i pijeli, ako. Spominje se, hamr, spominje se, da spili vino. Provodili se. Još imaju dao oni tamboraštice i oni robinje koji imaju. To igralo, veselo se. Nakon mjestil dana, kada je znateljim, ko ste Vaš narod umirje tamo, nekak. Krišovi ste krijeli, kaže da nisam da se provodite. Pa kada oti, otišli su, neki spominju uh, brda neka oko, oko meke, a neki spominju da zršku sami, kod sami Ikiabi. Da zršku sami Ikiabi, um, pa se dovolja lahu. Allah je rešanu. Mošljici pravi koji su mušljici, eh, oni znaju da ima rešanu koji je, da kažemo, pravi Allah, koji je Allah je rešanu. Eh, nisu ne vjeriti se zato što ne vigiraju Allaha. Ima Allah, ali taj Allah ima sina, malo, pa je u svog sina razvao na krz, da se on otkupi za grehe drugi, malo sutra. Znači, oni vjeruju Allah je rešanu. I muštici Mekije su bili pravi, pravi muštici, imali svoje bogiće, mali oni, koji će se oni, pošto su mi grešnici nekako ih razumiješ, obraćam se u lato, uz lato da on mene gori kod lato, približam i oprosti igrije. Dobro. Kad bi, kad bi putoval negde kaj zatrfi nekakva straja, nešto, a oni bi, ne bi se svojim tijim malim bogićima, nego kome? Allahu direktno. Iza rekibu fil fulki, da vallahu muhlisine lahud din. Da vallahu muhlisine. Kada bi išli put van mora, pa izahati mora. Oni valuju, tako hoće izgnut, a Oni, dragi, Allaho spasi nas. Kad se vrati nakopno, pa izahati muštiko. Oni opet postavili, opet muštici. Sam je mornarca. I jednom, mi idemo brodom. I zato na nas more. Jadransko more nije opasno, ali zna, ono, jeli, kad se Boga im dignije more, i kad budu ovako mora znate kako je prpa. ja sam bio u Karmilarnu. mi, more udarilo sa svi strana, poginuti gotovo, ni ja drugi. Jedan što je bio, kapetan fregati, ne znam ja, ko ono, nas je bilo, činovi mornarci, posebni, u, u, u Pješadi, i tako dalje. He, nije se, al bio, ne, srbni, pravi, crnogorac, onaj, kumunjara. I još mene kaže šta ti radiš, hoće sam se opisati oni slansku kartu, kumure, babu, hođa, ja ne smijem. Laž. I ona mene zovale, sin. Na kraju mene hođa zvali. I hođa, hođa, hođa, hođa, i tako dalje. I, jedno, I kada je to desilo, držim ja za mnog kormila, to ja samo i lačim, on se krsti. A Ljarane, Zumi je dođeno do Zgobu, ima na palubu ono komandu mjestom, dođe i kaže da rešit ja, šta je, gledam ga ovako popriti. Kaže, moljenog svog Boga kaže da nas pomogne. <laughs> Allah! Allah! Allah! Allah. Ma ja, konstantno i prije toga. Mići ćemo dragi Allah. Kozbi e. ban. Valam poginuo u auto, uvozu, u, u brodu, tako. A najgore što to traje da te neko zizni ti ne znaš pa hajde. Nego to traje sat dva. I pel nisi, i mi smo se spasli, mo gusine. E sutra dan bila, je, ona postralja, mi smo se različili, ali nisi. I on sad ide odi on tamo onaj Vratnoći se mi u, u Luku, je bio u Kumborno dole. I sasnja nešto radim tamo, na, na, mi smo gori na zemlji tamo, prosto mi na brodu spavali. Kada je prođe mene, znaš, i vrati se, da Ona je tvoj bog vaki. Kada je dobra, te najbog, kaže. mislim, dobar je, Jest Jeste dobar. I komunizam i tako dalje, znači, Ljudi su osjećali, koliko god on tio da negira, znao da negde ima nešto, nešto razumiješ, da ta ima Bog, samo ne zna kako se obraća, šta ima razumiješ, ljudi su iskreno se obraćali Allah, Allah ođe leđe na moj komadant. Pa kaže, oni su molili iskreno Allah ođe lešanu da pomogne njihov narod. Pa je se na nevu pojavio bijeli, crveni, crni oblak, pa je povikao glas sa neba, izaberi sebi i svom narodu koji ćeš oblak. Izaberi sebi i svome narodu koji ćeš oblak. Pa mu kažu, ovaj crni najviše ima kiši, treba nam kiše tri godine. Treba nam, ono je blaga ona, treba nam kiši. Pa kaže, izaberi ovaj crni, on ima najviše kiši. On ima najviše kiši. Pa kaže ovaj glas koji mi povikao, kaže, izabrao si mnogo pepela za svoj narod, koji neće ostaviti ni oca ni sina. Izabrao si mnogo pepela za svoj narod, koji neće ostaviti ni oca ni ni sina. <clears throat> kaže, taj oblak je njih pratio dok se nisu vratljuju u mjesto. Došlo je preko doline kada su imali ris. Pa kažu, kada su vidjeli Da ide oblak od Mekke kao sivog oblak, hada 'aridun muntiruna, ovo je oblak koji će nam dati obilnu kišu. Među detaljima nam kaže bel huwa musta'jal tumbi. Nije da je to ono što se traži, dvuda da vam to što se traži što i požurivalo da vam da bude, evo ga stiglo je. Rihun fiha 'adabun ani. To je ter koji ne nosi težku jesku kazan tako? Pa tako pokazaloš anu tu den biru kulde še im bilemiram bia a ono da tajeta sušiu po gospodaru narodri kaže fa asbahu la yara illa i osvanuli su ili postarali su da se ništa više nije nije vidilo se njihovi na stavi e suri سَتَلَثَ اَلَّذِينَ يُتَكَلَّمُونَ لَاشُنْ سْپوميني فَنَّعَادٌ فَأَغْلَقُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ أَيَّامٍ ثَمَانِيَةَ وَسَمَانِيَةَ أَيَّامٍ صَوْمًا فَتَرًا قَامَ فِيهَا صَرَعَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ Kaže, što se tiče Ada, Allah ništa on ga uništio strašnim, žestokim vjetrom. Kaže, koje on prepustio, ovaj narod je prepustio tom vjetru. Kaže, sedam noći i osam, osam dana. Pa ćeš, kaže, vidjeti ili vidio si, mogoš da vidiš narod, jer te strannika, kao da su šuplja palmina debla kaže i da li si nekova vidio od njih da je ostao na zemlji. Stom nije da je Allah šlano nije dao tom vjetru, koliko je halka, koliko je prsten da prođe kroz, kroz tu on, širinu, kako bi je o što jači i žešći vjetar. Pa oni koji su bili u pustini, koji su stanovali u prednju, da je nije ta vjetar kupio, da je bacao u U, u, u gradove koji su bili unutar, ili nastavi dvorce A onda je svi uzimao i dizao i je, kaže, u sinu, ha? i bacio i odozgo, kako bi koji padao, glava mu je otpadala. Zato da što nam ono kaže, raspadalo se tijelo, ruke, noga, samo bi ostalo trup od njehovi, znači nije bilo glava, ruku, samo bi su trupo i ostalo. Zato da što nam ono kaže, kod... Kad se spominje ova debla, balvan, balvan nima krošnje, nema grana, imamo balvan. E to su balvani, k'o da su balvani, kaži. Nema glave, nema ruku, a, nema nogu, tako su izgledali. Tako su šta? Izgledali. Naravno, pošto su bili po podrovima, podvorcima, po pećinama i tako dalje, tavi vjetar ulazio u pećine, u dvorce, u podrome, vadi obih, baco obih. I to je trajalo sedam noći, osam, i osam dana. Heo, ta dana.. mu je balka. Nikoga nije nikoga nije ostalo da da bjelaš samo pri to objavio u da 70 svojih koji su vjerovali u njega da se sklonu na određeno mjesto kako ih ne zahvati ova ova kazna jel' tako Još se spomine da je bilo vjetru vatra Stvidelo za za nekim mjestima ciklone oni koji imaju koji pogodili Australiju što ja znam u stvari gdje tajla naj a unutar njega je vatra ljudi na spominju ova ova ova vatra koju A, a znači, čovjek jeцвет rvakla unutar njega, a tak gdje god prođe, stago prođe, stago zahvati, izgori od vjetra. A vjetar je hlada. To meni se hladni vjetar, aspunje stago mjesto vrući vjetar. Pa je najgora kazna kad je nešto kombinacija hladno i vruće. Preposlanici sam sam ne kaže da ima đehenem uh, dva. Oduška. Ono što kada nađete na zemlji da je najvrućiji, to je šta odrušak iz Džehendama. Koliko je dosta najviše zabilježeno? Temperatura negdje na zemlji. 70. 70 nešto ne znam. A isto tako je zabilježeno i minus, ili tako? Pa jedno što je najhladnije to je odrušak iz Džehendama. Pa u Džehendama ima hladno vruće. Ima hladno, ima... Pa ta kombinacija hladnog vrućeg to je naj... Pa ovaj narod kaže jedni mi i drugi danas našom sačuva. Da to poslanik saleme, koji bi bio muslim, odaiši i, i drugi žena kaže kada bi se pojavio oblak, poslanim sa bi se šta pro? Promijeni bi se. Pa kaže Allah, poslanici kada drugi narode se radi, primjerak ne pogodnije prođe, prođe, godine ne pa ne kiša. I narod da će se ti radovat kad dođe kiša. Tako. Nadal se raduje, izađe, ovdje, tamo pliva, videli ste, ovdje godine je bilo u Saudi Poplepe, videli djeci, oni po ni putevima, kroz semafore, kupličance, to igra, pograva se, to igra je zabava. Znači, prođe dosta vremena, narod ne vidi kiši, da je to postane radost. Međutim, poslanji se, on nije tako radio. On mi samo šutio se i. Zašto? Každa odkud, ja znam, da nije će nas zatrfiti ono što je i nuho i hudo narodi rekao ovo je oblako i na kisu donosi. Međutim, kar stvar to je vila kazna, a znamo ne tako Zato je poslanicena učio dovo, kada se ka, proti djetra tako, koju dovu? Dobno dobro i dobro koju je ova vetar je Bosanski dobro. govorio je poslanicena. A ja nisam. A srčuvana je zla i zla koju je ova vjeta donosi. Allahime nesaluk khairaha wa a'udubika min min sharriha ti prevodista dobro ima druga duža, tako traži poslanice zaštu od vjetra i ono što on nosi dovi traži prvo khair je tako, ono što on nosi vetra i ono što nosi traži zaštu od njega od što od vetra i onoga što on što nosi što je u njemu. Jel' tako? Ulema također spominje da je bila dva naroda ad. Da ovo što se spominje što mi spominjali, da, misle da je to bio prvi ad. Također kažu Ulema samo gleda, jedan drugi ad, oni koji su ostali nakon toga, to je ad posle e, posle Ibrahima a. Da je tada jedan drugi ad koji, koji, koji su nastavili, da su oni također kaželi, pa kažu ono što se gori u suri Ahqaf da su stvari misli na ovaj drugi ad, na ne onaj prvi koji je bio posle Nuhu alesena. Allah što ono najbolje, najbolje zna. Allah što ono najbolje zna, e, ali tako. da kad smo govorili o, o, o Nuhu alesena, spominjali smo da poslanica s nama e, govori o hađu poslanika. Pa nima, nima poslanika da ne boju hađ, pa spominje u Ahadijsu, spominje Nuhu alesena. Huda i Ibrahima lislama, kaže kao da vidim da prolazi na svojim devama, mladim devama, tako na hađi. Kako to vrijeme bilo u Kjaba i Kaće, jer i Sališ, i Hud, i Nu bil su prije. Sad dalje, nuha lislama prije, prije potop obaviju hađi ili nakon potopa, na najbolji, najbolji znam, je li tako? Koliko ostao oko naroda i koliko je živio posle i koliko je živio uopšte ne prenosi sa Ohudu, Ohud ali i se Ja tako? E, s tim što govori neki da mu je kabur u Damasku, a drugi kažu da mu je tamo gdje Ahkal da mu je kabur u, u Jevenu, da je na tom mjestu ukopan. Allah je što je on najbolji, najbolji znač. Molim Allah da, da bude dokaz za nas. انا بتناقش فيتنس الله جل جلاله و 10 متر مش هيه بيوت الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع <تصفيق> رايه